Anna-Greta. Anna-Greta Olofsson, 96 år, är en av de äldsta personerna på Hyljepark, äldreboende. Hon föddes 1918 i Kaxås i Jämtland. Familjen var mamma, pappa och 12 barn som bodde på en bondgård i norra Sverige. Det var tre mil till apoteket och sex mil till sjukhus. Alla fick hjälpa till hemma. Anna-Greta ville gärna spela på pianot som hennes pappa kom hem med en dag. Hon fick gå sex kilometer genom skogen för att gå till en lärare och lära sig spela piano. Det gjorde hon gärna. En av hennes bröder flyttade till USA för att få det bra i det landet. Men dog bara några veckor efter att han kommit till USA. I staden fanns en kyrka och dit ville Anna-Greta gärna gå. Anna-Greta gick i skolan i kyrkan för att lära sig om kristendomen och Bibeln. Skolan var på söndagar och hette Söndagsskola. Det var hundra elever som gick i söndagsskolan och det kom hela tiden nya elever. I skolan fanns det också en ung man som hette Bror som hon senare skulle gifta sig med. När hon var 17 år måste hon börja arbeta för att få pengar. Och det första arbetet blev på ett hotell i Skåne i Tyringe. Några månader efter dog hennes mamma i järnblödning. Järnblödning. När det började blöda in i hjärnan. Hennes mamma blev 53 år gammal. Pengarna hon fick från arbetet sparade hon för att kunna åka på en bibelskola i två månader varje år. En bibelskola är en kurs om kristendomens bibel. Efter kursen började hon arbeta i en kyrka. Hon arbetade i kyrkan i sex år. Anna-Greta och en annan kvinna sjöng i kyrkan. Och besökte alla som kom till kyrkan för att prata om kyrkan. Det var många människor som ville börja i kyrkan och lokalen var liten. De behövde en ny och stor kyrka. Anna Greta och en kvinna startade och hjälpte till att köpa den nya kyrkan. Alla ville hjälpa till att ge pengar till kyrkan. Anna Greta åkte hem till sin pappa som inte trodde på en religion för att hämta ut sitt arv. Arv, det är pengarna som man ärver, som man får när, när föräldrarna har dött. Men här åkte hon till sin pappa som inte var död för kanske han kunde ge lite av pengarna innan han dog för att hämta ut sitt arv. Anna-Greta behövde pengar till kyrkan. Hon fick sina pengar men hennes familj var oroliga och tyckte att det var fel att använda pengarna till att köpa en kyrka. De ville att hon skulle spara sina pengar. Det tog två år att bygga klart kyrkan. Många människor kom och lämnade kött, och mjölk, ost. Alla gav mat för att personerna som arbetade med att bygga kyrkan skulle få mat. Anna-Greta och hennes väninna bad, lagade mat och sjöng. Bad att bedja. In preteritum av att bedja. Bedja till Gud. Bad. Lagade mat och sjöng. En dag blev de inkallade. Man kallar in, man ropar in. En dag blev de inkallade till tingsrätten. Tingsrätten är som en domstol. En domstol där man ser om de gör bra saker eller de ska få böter eller de kanske ska få fängelse. En tingsrätt, en domstol. En dag blev de inkallade till tingsrätten i Östersund. För att det var förbjudet att bygga nya kyrkor när det var krig. Det var krig nu. Och det måste ha varit andra världskriget. Men de skrev ett brev till Sveriges kung och byggnadsstyrelsen. Byggnadsstyrelsen. Det är de som Styr, bestämmer alltså, bestämmer över att bygga en byggnad, byggnadsstyrelsen. Och, vi fortsätter, och till slut kom det ett svar att de fick lov att bygga kyrkan trots att det var krig. Det kostade hundratusen kronor att bygga kyrkan. 100 000 kronor för 50 år sedan. Det var ganska mycket pengar. Nu var Anna-Greta snart 30 år och hade brevväxlat med bror i sex år. Brevväxlat. Man växlar brev. Den ena skriver, den andra väntar. Den andra skriver. Och skicka och sen skriver de tillbaka, fram och tillbaka. Man brev växlar med bror i sex år. De bestämde sig för att gifta sig år 1948. Anna-Greta och bror arbetade i en kyrka i Finland. Och det var i Finland som de fick sina första två barn. Efter det kom de till Malmö och tre barn till föddes där. Det blev ett mycket bra liv och en tro på Gud. En tro på Gud, säger Anna-Greta, är det viktigaste i livet. Nu har hon fem barn, 18 barnbarn och många barnbarns barn.